Розділ 9. Вони почали підійматися металевими сходами з правого боку підкови і опинилися перед номером Ченг, 214 який розташувався поруч із останнім номером уряду, 215-м. Ченг витягла свій ключ, і вони увійшли всередину. Кімната нічим не відрізнялася від будь-якої іншої кімнати, проте ричер одразу зрозумів, що тут живе жінка. У номері було охайно та приємно пахло. Збоку стояла маленька валіза на колесах, усередині якої лежали акуратно складені речі. Ричар запитав. Які записи носив із собою ківер? Хороше запитання, відповіла Ченк. Зазвичай ми носимо із собою ноутбуки та смартфони. Тож усі наші записи вводяться через клавіатуру що може видатися марудною працею, проте рано чи пізно це все одно потрібно робити. Але сенс усієї цієї роботи під прикриттям полягає в тому, щоб не вести жодних записів, то навіщо тоді щось друкувати? У нього були якісь записи, зроблені від руки, скоріше за все. Де? Мабуть, у кишені. Або в його номері. Залежить від їхньої кількості. Нам слід це перевірити. Ми ж не знаємо, де його номер. І в нас немає ключа. І нам ніхто його не дасть, бо в цих чотирьох сезонах, шість, вочевидь, серйозний захист особистих даних. Я думаю, це або 212, або 213, або 215. Чому це? Думаю, ківер замовив для вас номер завчасно. Правда ж? Він, мабуть, зупинився біля столу рецепції та сказав адміністратору, що приїде його колега. А тому ж, звісно, могло здатися, що між вами існує якийсь зв'язок, і він вирішив поселити вас у сусідніх номерах. Вас поселили у 214-му, бо Ківер уже жив на той час у 213 чи 215 а може, і у 212-му. Навіщо ж ви тоді питали про це в адміністратора, якщо ви вже про все знали? Він міг би звузити мені пошуки. Але більш за все я хотів застосувати ім'я ківера на публіці. Простіше не буває. Якщо за нами стежать, то нас можуть і підслуховувати, а я хотів, щоб вони почули це з моїх уст. Навіщо? Для того, щоб чесно їх попередити, відповів Ричер. Ричард і Ченк пройшли до номера, що знаходився двома дверима нижче, до 212-го. І одразу ж викреслили його зі списку. Гардини були запнутими, а зсередини долинав тихий звук увімкненого телевізора. Це точно не номер ківера. І 213-й, і 215-й були порожніми. В обох номерах гардини були розсунутими проте всередині панував суцільний морок. Ричард припустив, що номер прибрали зранку і після того в ньому нікого не було. За законом середніх величин можна було сміло вирахувати, що один номер був вільним, а інший належав Ківарові, за який він заплатив, проте так у ньому і не проживав через якісь надзвичайні обставини. Вільний номер виглядав би абсолютно буденно, а в номері Ківара точно був би якийсь знак, Хоча б незначний, наприклад, піжама, яка стерчала б з-під подушки, чи книжка на столику біля ліжка, чи краєчок валізи, схованої подалі від очей, за стільцем. Але через те мряву нічого не було видно. Ричард запитав. Хочете кинути монетку чи зачекаємо до ранку? Ченк відповіла. І що ми можемо зробити? Вибити ногою двері? Нас чудово видно з рецепції готелю. Ричард поглянув униз і побачив, як одноокий портіє тягне розкладний стілець по асфальту. Це був той самий стілець, на якому Ричард задрімав там, біля огорожі. Одноокий поставив стілець на тротуарі, просто під своїм вікном, і сів на нього, як колись сиділи для спостереження шерифи на своєму дощаному ганку». Тобто він сів не під 214 Нижче і трохи правіше. А це означало, що і не під 213 м Він сів під обома вікнами одночасно. Цікаво. Тоді Ричарові раптом пригадався той самий стілець, того ранку, залишений серед дороги, і тоді він поглянув на свій колишній, 106-й, номер і провів між цими двома точками лінію. Цікаво. Він оперся ліктями на поручні і сказав. Думаю, слід нам вибивати ці двері ногами чи ні залежить лише від того, наскільки нагальною є ця ваша справа. Ченк, що стояла поруч, відповіла. Ніхто не може щоразу правильно реагувати на такі дзвінки. Не завжди, це точно. Але ж іноді ви правильно реагуєте. Мабуть то який цього разу випадок. А ви що про це думаєте? Я не маю до цього жодного стосунку. Моя думка зараз не має ніякого значення. Вона продовжила. І все-таки, що ви думаєте? Усі справи різні. Дурня. Справи одні й ті самі. І ви це знаєте. Лише половина з усіх справ є однаковими, відповів Ричар. Вони діляться на дві великі категорії. Іноді ти знаходиш потрібного тобі хлопця через декілька тижнів, цілого та неушкодженого, а іноді ти його втрачаєш ще до того, як дізнаєшся про те, що в нього були проблеми. Третього не дано. Ця крива нагадує усміхнене обличчя. Іронія. Ось чому проста математика говорить нам зачекати. Або ми вже зазнали поразки, або в нас іще море часу. Ричард кивнув. Саме так і виходить, згідно з математикою. А згідно з практикою. Якщо ми зараз це зробимо, ми, безумовно, вплутаємося в непередбачувану ситуацію проти обставин, серйозність яких ми навіть не в змозі оцінити. Може ж бути і п'ятеро хлопців із переконливими рукостисканнями. Або і п'ять сотень, усі з автоматами та військовою амуніцією. І всі вони виступали б на захист того, про що досі навіть не чули. І щоб це могло бути, суто гіпотетично. Як я вже казав, це точно не вибухонебезпечні добрива на складі. Це щось інше, те, що здавалося спочатку дивним, а потім виявилося зовсім іншим. Можливо, така їхня стратегія, вони справді намагаються до нас дістатися. Ченг кивнула в бік одноокого, який сидів на своєму пластиковому стільці. Ви обрали правильну стратегію, згадавши ім'я Ківера. Цей чолов'яга попоаз за груз у цій справі. Ричар кивнув. Власники мотелів завжди можуть стати в пригоді за будь-яких обставин. Але цей чоловік не є одним із керівників організації. Він опирається. Він невдоволений. Він вважає, що вартий кращого, аніж бути нічним сторожем. Але, вочевидь, його боси зовсім іншої думки. І вони, саме ті люди, яких нам потрібно знайти, Сказала Ченк. Нам. Це лише образно. Давня звичка, пережиток минулого. У той час ми все робили спільно. Річер промовчав. Ченк продовжила. Ви залишилися тут. Я не помітила, щоб хтось вам погрожував зброєю. Я маю інші причини для того, щоб зараз тут бути, і вони не пов'язані з тим, Наскільки терміновою, на вашу думку, є справа Ківера? Це окрема справа, і вона стосується вас. Я зачекаю до ранку. Ви впевнені? Так мені каже математика. Вам добре спатиметься під наглядом цього чоловіка? Хіба в мене є вибір? Ми можемо попросити його припинити. Як це відрізнятиметься від непередбачуваного вплутування? Усе залежить від його відповіді. Зі мною все буде добре. Але я зачиню двері на обидва замки та защиплю їх на ланцюжок. Ми навіть не підозрюємо, що саме тут відбувається. Ні, відповів Ричар. Не маємо жодного уявлення. До речі, мені подобається ваша стрижка. Дякую. Які у вас були причини на це? На те, щоб підстригтися. На те, щоб залишитись. Він відповів. Більшою мірою, саме цікавість. Цікавість до чого? До тієї історії про випуск 86-го року Пенсильванського університету. Вона була добре розіграна. Чудова гра. Я впевнений, що він це робив раніше, що він практикувався. Репетерував, критикував самого себе чи пригадував свої успіхи, а тому я так само впевнений, що він просто не міг не знати про те, що мусив потиснути мені руку в такому випадку. Можу закластися, що всім іншим він тиснув руку. А мені ні. Чому? Він припустився помилки. Ні, він не зміг змусити себе це зробити. Так мені здалося. Навіть незважаючи на те, що йому довелося піти на компроміс зі своїми акторськими здібностями, він точно в щось вплутався, і це щось зараз знаходиться під загрозою, а тому він вважає, що люди, які створюють цю загрозу, занадто огидні, щоб їх торкатися. Ось яке враження в мене склалося. Тож мені стало цікаво, що саме могло змусити людину так почуватися. Тепер мені буде важче заснути. Спочатку вони прийдуть за мною, відповів Ричард. Я буду внизу. Я намагатимуся шуміти якомога сильніше. У вас буде трохи часу в запасі.